Apollos planet är ett nästan 50 år gammalt filmfenomen som det gått upp och ner för på vita duken genom åren. För några år sedan kom en revival och den tredje och kanske avslutande delen i denna serie har vi precis varit och sett på video. Vad tyckte du om Apollos planet striden? Eller äh, War for the Planet of the Apes? Kan vi säga att den svenska titeln är under all kritik. Där sätter jag noll solar. Nej men... En svag nolla till och med skulle jag vilja säga. Mm. Eh, filmen är i pengarrolla för i fan. Vad jag blev frilst. Yes, so, eh, jag <laughs> så. Eh, jag tyckte den faktiskt var skit på. Vad tyckte du, Max? Jo, jag blev väldigt imponerad. Vad så jag säga, jag tycker framåt, framåt för CGI. Ja, verkligen. Jag det var futuralistiskt Ja Det var verkligen riktigt bra gjort den här gången. Jag tyckte det var bra redan första. Mm. filmen från 2010-11. Yeah. Så har du sett den nödigen då? Ja, uh, jag satt och såg den för någon dag sedan. Mm. Och då, där då kände jag liksom herregud, tyckte jag tyckte att det var skitbra. Man alltså, yeah. märker helt plötsligt en markant skillnad. Ja, precis. Men de hittar en fangensrik form redan där. Ja, yeah, men alltså, rent handelsmyset hand, så tycker jag att de har hållit toppklass alla tre vad det är ju mm. Väldigt sällan. Jag tycker att den andra filmen, Don, eller uppgörelsen som kallas här i Sverige, kanske är ja. den svagaste av dem. Mm. Men äh, fortfarande en bra film. Det var mellanfilmen. Tror jag. Ja. Lite som en mellanakt. Mm, det kan man säga. Här avslutar de riktigt bra. och äh, Jag tror att det kommer fler filmer i detta universumet, kan man säga. Ja, de lägger upp för det igen. grann. Ja, det finns ju... Du kan ju <laughs> typ göra en remake av de gamla då. Alltså, så att, att de här människorna som försvinner på det här eh, rymdskeppet i Rice mm. som man bara skymtar för, förbi i typ eh, tv-nyheter och tidningsklipp och lite så här. Alltså, ah. lite, lite som ja yes, okay. så okej. Att så att de kommer tillbaka. Mm. Men då att... Jag, ty jag tycker att detta är en bra avslutning ja, det för, för avslutning. Caesar. På första trilogin kanske. Ja, och sen kan de göra en trilogi som kanske utspelar sig hundra år senare. eller något sånt här. Lite, lite hur de kanske förvränger bilden av människan. Mm. För här är, här är det, den här trilogin handlar ju mer om att stå på egen mark och överleva och lite så här. När man liksom i, i de gamla filmerna ser att har en väldigt förakt mot människan. Ja, precis. Har förstår vad det gunnar sig kanske såna. Ja, Jag lite speglar liksom, samtidigt mycket mm. liksom politik och ras det var och sånt. Ja, precis. Så det var kul att säga liksom den här eran där eh, de, de gamla filmerna refererar till laggiver, alltså mm. laggivaren om han har varit lite korrupt och liksom förvrängt Caesars och Caesars eh, ord. Mm, ja, precis. Det hade väl kunnat vara en kul twist att säga. Ja. Inga regelrättare remakes på de gamla kanske, men eh, kanske inspireras av det. Ja, precis. Så kan berätta något nytt. Mm. Kanske gör som Star Wars att detta är en trilogi, sen genom en till trilogi som utspelar sig då under The Loggivers och sen kanske en, en avslutande trilogi. När människorna kommer tillbaka till apornas planet så säger jag Eumaniacs! Ja, för skulle du få lite punch som originalet hade där. <skratt> Ja, men jag känner att uh, så som den här remaken har fortskridit så känns det som de kan inte göra det på riktigt samma sätt. Nej, man hitta en ny vinkel. Mm. Ja, men åter till <skratt> <skratt> <skratt> den hemska Titans Striden. Den avstötande. Re evolution var nog värst. Ja. <laughs> jo, det är sant Kommer in och hoppas pengar till revolution. Ja, men jag vet inte fan Alltså, uppgörelsen är så mycket bättre Nej Nej, <laughs> gud ja, Skit i den svenska titeln Den är jämsk mm. War kallade den War. <laughs> Aj, gud Hemskt ja. uh, Jag har mörkare än någonsin tidigare mm. Står för det ultimata Mm. <laughs> stil. Vi återser typ Andy Circus. Mm. <laughs> han jag är, är fotad. Jag tycker han är. Jag hoppas att han får en åskar innan han går bort. För det är en med värld. Livetan lifetime och team och Ja, precis. <laughs> mm. uh, för det känns som att han, han kan vara en son som de glömmer bort när de mm. kommer fram till Academy Walls. Båga den här som kan gå in i det också. Alltså förberedde sig om för King Kong. Vilken god utbildning där. Ja, och så och är det Gollum och allting. Ja. Där finns, finns ju ett ganska nytt klipp när han förmodligen promotar War of the Planet of the Apes. Mm, det är alltså. ska, ja. ska jag prata ut Donald Trump-tweets som Gollum? Mm. Är Det är, det, det är klockrent senast. Alltså. Fast det var så länge sedan han ändå gjorde Ja, nu var det väl lite med det Hobbit också Men att det levde kvar Alltså den här karaktären Gollum och Smigol. Jag tror jag stannar kvar <laughs> Jim Hensons moopar Som en uppsättning En arsenal han har. <laughs> på. Bra partytrick ja, ja, Det är ju helt grymt Man tänker ju inte ens på att det är han som är King Kong säger sen också nej, nej. Och så även här I Caesar liksom, mm. här är Det är helt, helt otroligt eller alla öpparna är han har lyckats. Han har en lite komiska reliefen. Vad de kallar dem bad, bad ape. Bad ape. Kallas skälet. Uh... Han skulle mycket lätt kunna bli en George Banks förstom är bara så snyggt. Ja, faktiskt. Det, det håller jag med om. Jag, för jag blev lite skeptisk. Jag, tyck, jag tyckte att du suckade lite emellan mellan han pratade. Ja, så, jag blev, nej, nej. Mitt, så mitt första intryck av att vad du tyckte var liksom att åh, gud. Ja, nej, nej, nej, jag ska. Men för jag, jag var också. Jag tänkte att det kanske jag gör Binks, men jag tänkte ju lite Michael Bay, att mm. det skulle bli för mycket kanske. Mm. Men äh, han, han får ju ändå fram en liksom en karaktär att det, att det är sunn om, om man, att en, äh, jag är inte att han. Att han har känslan. varit ensam så länge så han har inte riktigt den här äh, sociala biten kvar. Men han, han, vill, han vill så gärna samtidigt. Han bara vi det. vill ja. inte bra? Ja, verkligen. Han <laughs> ja, är faktiskt väldigt väldigt härlig karaktär måste jag säga. Ja. Som vi såg innan mycket mörkare... Jävligt snyggt jord och allting. Mm. Jag reagerar på musiken i menandet. Det alltså, jag fick lite här 60-talskänslan. Liksom, den här musiken som de har. Ja, det var rätt udda. Mm. Ja. Mm, lite, lite panik i menandet. Man var, man var helspänd mm. i vissa scener. Och bliv, äh, jag älskar det. Så har vi också Woody Harrelson i en självsynskurka. Ja, och även där är, det är liksom ingen enkel karaktär det är heller. Alltså, jag tycker har faktiskt lyckats med han också. Ja. För det är ju lätt att göra en plastig skok. Tror vi att det är backstory som gör att han känns lite mänsklös. Ja. Brist motivation. Eller jag, jag skulle säga kanske brist på empati. Äh, att, med hans backstory så förstår man varför han är så empatilös. typ. Woody mm. det är som sagt han är, bra, han är bra också. Ja, absolut. Ja Detta är väl äh, kanske en riktig enda riktiga skurken i hela trilogin men, men ska man räkna in någon enstaka skurk i, i varje film av de här tre så är han starkast ju. Om man ska mm. räkna Tom Felton eller Fenton Felton heter han, som spelar i Harry Potter bland annat. Ja, just det. Eller Brian Cooks, hans pappa där i, i första Rice mm. och så då Gary Oldman i den andra. ja. Fast det de gör snyggt här är att det finns väldigt gråskal också. Det finns ju både goda och onda på både människor på sidan. Ja. Många som ser svartvitt och vissa som ser nyanser. De och liksom den här inre, inre kampen inom Caesar också. För han råkar ut för en del olyckligheter i den här filmen som mm. får han att kanske gå ett fall som man inte trodde han skulle gå. Ja, precis. Men det står hela, filmen går ut på att aporna vill leva för sig själv. Människorna är rädda för att de ska ta över. Det är för många att ta över. Så Woody Harrisons grupp eller armé, de är ju ute efter Caesar och alla dem hela tiden. Det låter ganska simpelt men <laughs> det, blir, det blir ganska komplicerat under vägen. Och det visar ju sig att den här uh, decimiumflod, tror jag den kallar den. Yeah. Sjukdomen som drabbas, eller människorna drabbas av i slutet av rice mm. Att den muteras och förändrar människorna. Ja, aporna smarta. Ja, det gjorde <laughs> <laughs> nog ändå i första filmen. Yeah. Men jag menar att, den, att den här, det här viruset har muterats. För innan dödade den bara människor. Och nu, nu påverkar den även överlevande människor. Mm vilket som kan få knippas till de gamla filmerna, men det tycker jag att ni ska ta och säga istället för att vi ska sitta och avslöja för mycket. Ja, faktiskt. Och... Det är snygga passningar till originalen, <laughs> tycker jag. <laughs> ja, jag gillar faktiskt att det, det står ju A och så det här -tecknet in äh, intatuerat eller inristat på de här människorna och även aporna som tvingas hjälpa dem. Mm. Och det tycker jag är en snygg marsch till den här atombomben i, i original ja. o, originaluppföljaren Beneath the Planet of the Apes ja. den, den heter ju Alfa och Omega ja just bomben. <laughs> men här var det liksom ingen cut White <laughs> och, och en tråkig voiceover voice som säger att en uh, liten obefintlig grön planet finns inte längre <här> utan <här> <här> Nej men Där finns väldigt många Påskägg och anknytningar Och jag tycker att de Trycker in det så hela tiden utan det kommer Na Helt naturligt Ja det är inte anstängt alltså. ja. Det enda jag gör på är lite äh, Produktplacering <här> Coca-Cola ja, Coca-Cola ja. <här> ja Vi får säga en äh, Coca-Cola långt i skogen som går förbi Fast alltså, ni är nedskittade och jävliga. Ja. Det är obrukbar Men den är ganska tydlig så det känns som jag. <laughs> Man förstår direkt att Coca-Cola har varit inblandad i den här produktionen. utmärkt Men jag skulle vilja säga en stark fyra. Ja, stark fyra här med. Så här ska en sommarblockpasta göras. Ja, alltså, det är det bästa jag har sett på länge på bio. Mm. En slår Guardians of the Galaxy volym 2. Mm. Jag tycker att detta, är, detta hänger inte så mycket på komiken i filmen utan det är, det är verkligen handlingen som har kommer att se. Det är ett seriöst budskap i ja. grunden. Ja, precis. Det är liksom inte tänkt i en Michael bay film där det är bara action, action på action. För att det ska se så snyggt ut som möjligt. Utan här är det handlingen som är i första hand och sen mm. All CDI och allting det är, det är bara för att fylla ut känns det som. Mm. <laughs> Även om det är apor som <laughs> det är som att föreställning framåt inte bara Ja. Precis. Action för saken skull liksom. Exakt. Ja, mycket bra. Ja, mycket bra. Om du inte har sett dem för två år så gör det och går sen och säger denna mm -hmm. Verkligen. Ja, det är toppen. Oj oh, ja. Go Jag... ape. We want you to go ape. Men med det, tackar vi för oss denna gång. Yes. Så öterkommer vi snart med ett nytt avsnitt eller en ny special. Vi får se. Då får vi ha. På sig.